Doina timpului etern Doamne, taina timpului etern ne-ai dăruit când în lume, ca fiu al lui Dumnezeu, ai venit. Doamne, taina timpului etern ne-ai descoperit când despre poruncile bunului părinte al vieții ne-ai vorbit. Doamne, taina timpului etern, noi am trăit, când poruncile mântuirii, sfințirii și desăvârșirii le-am împlinit. Doamne, taina timpului etern, prin Tine în noi a venit, când timpului vieții noastre i ai dat un sfârșit. Doamne, taina timpului etern, cum s-o trăim, ne-ai arătat, când pe muntele taborului la față Te-ai schimbat. Doamne, taina timpului etern, În talanții ce ni ai dat, ai așezat, Și să-i porun că ne-ai lăsat. Doamne, doamne, taina timpului etern, Cum s-o dobândim ne-ai învățat, Când poruncile iubirii le-ai făcut, Deși pe cruce ai stat. Doamne, taina timpului etern, Ne-ai binecuvântat. Când din mormânt ai înviat și între fii învierii ne chemat. Doamne, taina timpului etern, ca un dar minunat a întemeiat, când între fii împărății neamul tău, l ai luat. Lacrima pentru cununa rodului etern. Doamne, cununa rodului împărăției ne arătat când pântecile mamelor ce ne-au purtat, pe Sfinții tăi ai binecuvântat. Și un loc cu un nume nou și nepieritor, pentru ele ai pregătit și ai păstrat.